Царството Божие Неделна беседа, държана от учителя на 26 февруари 1922 г. Евангелие от Матей 6 глава 33 стих Търсете първом Царството Божие и правдата Негова и всичко това ще ви се приложи. Разумният живот на Земята започва с един обект. Или философски казано с една външна цел. Или окултно казано с една външна основа. Всичко, каквото ние говорим, обославяме го с един велик вътрешен принцип на живота. За нас в този отношение няма разлика между материалния живот, духовния живот и Божествения живот. Това са три велики фази на целокупния живот. И унези, които не са запознати с този живот, казват «Само с вяра не се живее». Тогава думата «вяра» не е разбрана. Ако вярата се основава на интелигентността и ако интелигентността е основа на материалния живот, тогава можем да кажем, за да можеш да устроиш работите си на Земята добре, трябва да бъдеш интелигентен. Но тази интелигентност пак може да се обуслови. Можеш да имаш интелигентността на лисицата, интелигентността на овцата, на кравата, на вола, на орела, интелигентността на палуна, на маймуната. Докато стигнеш до интелигентността на човека, във всички нейни проявления. Някога в далечното минало една крава се телила и понеже вълците тогава били по-възпитани, два вълка застанали около нея единият от ляво, другият от дясно и не нападали кравата, но чакали с едно скрито намерение тя да се отели и след това да вземат телето. И защо са станали? Понеже не могли да се споразумеят как да разделят кравата. Двамата били еднакво силни и казали си. За да не си хабим им на празно, ти стой отляво, а аз отдясно така по-лесно ще разрешим въпроса. Минал един овчар и попитал вълците. Какво правите тук? Бабуваме на тази крава, помагаме и да роди. Сега съвременните хора, като ги попитате за тяхния идеал, мясът на тия два вълка. Те седят при кравата и като ги питат какво правите, отговарят «Бабуваме, нашата цел е благородна». Но как? Привидно или по същество? Сега Христос стори един обект. Търсете. Не казва искайте Царството Божие, а казва търсете Царството Божие. Търсенето е обект на сърцето. Какъв е обектът на майката? Детето. Какъв е обектът на учителя? Ученикът. Какъв е обектът на лекаря? Болният. По този начин аз мога да ви изредия, че всичките хора си имат по един обект, т.е. стремеж какъвто и да е. Ние не правим разлика в стремежите, но всички стремежи имат различни последствия. Не е все едно да се стремиш каквото и да е направление. Някои мислят, че светът е разумен, други мислят, че не е разумен, но светът е тъй устроен, че всеки обект има своите резултати. Тие резултати могат да бъдат близки, могат да бъдат далечни, могат да бъдат индивидуални или семейни, обществени, народни. Могат да принадлежат и на цялото човечество. Сега мнозина застават и казват, как трябва да разбираме живота? Разбирам. Живота тъй както той сега се проявява, а не както се е проявявал в миналото и не както ще се прояви в бъдещето. За и проявление някой казва. Аз живея. Живееш, но в живота има два момента. Някои хора живеят със стария живот. Вие ще възразите. Как е възможно от човек да живее в настоящето своя стар живот? Ето как. Да допуснем, че на младините си яли пило пил, живял си и разпуснат живот, а на старини постоянно те боли гръбнакът, това, онова те боли. Живееш, ама как живееш? Живееш разпуснатия живот на своите младини. Следователно ти не си един старец, но живее своя стар живот, разпуснатия живот. А може да си живял отличен, чиж живот и на ти си свеж, бодър? Ще кажете, свеж? Да. Той преживява живота на своите младини. Друго изяснение да ви дам. Ти си взел пари заем. Стотина полици имаш. Ял си, пил си. И сега се наредят тия кредитори, хлопат на вратата ти. По ми главата казваш. Кой живот живееш? Те са приятели на миналото, които те посещават. Тук има едно любовно писмо, няма ли да устоиш на твоето обещание. Полиците, това са любовни писма, това е факт. И когато момъкът не иска да се ожени за момата, тя изважда писмата му. Това са все полици. Съда има закон, с който може да се застави длъжника да изплати своя дълг. Сега, духовните хора, като минават от физическия живот към духовния, казват, че нашия живот се различава от физическия. Е, по какво се различава? Ще кажете – духовен живот. Тогава, духовният живот трябва да се различава по стремежите на своите обекти, по стремежите на своите цели, по стремежите на принципите, които са вложени. Христос казва Търсете първом Царството Божие и Неговата правда. Този стих е цитиран много пъти. Царството Божие за нас е един велик обект. И в туи Царство Божие е вложено разумното. Разумният живот е вложен. В Той Царство Божие са вложени всички уния сили, с които можем да работим. Той е кредит, той е основата върху която ние можем да градим. Търсете, казва Христос, Царството Божие и всичко ще ви се приложи. Т.е. ще дойде само по себе си. Сега, като дойдем до науката и тя си има свой обект. Най-първо животът избира една точка, която не може да се измени, Колкото и малка да е, основа е тя. Но тази точица е жива, дето всички сили се концентрират в един вътрешен възел – кръстопът, дето всички сили се сливат. И в този кръстопът на Божествени сили, вишето съзнателното човешкият дух или умът, почва да се съгражда нашето тяло. Аз искам тази сутрин да хвърля светлина в умъви. И когато казвам, че този живот е една иллюзия, т.е. не е съществено това-онова, казвам, кое е същественото в света? Когато аз говоря за живота, подразбирам нашите понятия за него. Небожествения живот. Той е реален но нашите схващания за живота. Създадем си една голяма иллюзия и тъй се отдалечим от божествения живот, отдалечим се от законите на природата и тогава мязаме на уния цариградски кукони. В Цариград преди 40-50 години един попитал тия цариградски кукони или по-модерно казано Тия дами, които нямали понятие как се пече хлябът, и те казали: Тия самуни, какви дървета ги раждат? Какво ли дърво е родило тия самуни? Сега съвременните учени хора имат такова понятие, че някои неща са родени, когато те не са родени т.е. самоните не се раждат по нивите, а се пекат в пеща. Сега друго. Казвам на хората. Трябва да се живее по Бога, а те казват. По Бога, но човек трябва да живее и за себе си. Ето пак една идея неразбрана. Те разбират Бога като един съдружник отвън. Тази идея е лъжлива. Бог не е наш съдружник и всеки, който мисли така, поддържа една лъжлива философия, върху която са основани някои религии, които считат Бога като наш съдружник и искат да го убедят със Своите молитви, да го склонят, да го вземат на своя страна. Не не. Всичко в света е негово. То е тъй хубаво направено. Бог е тъй хубаво направил света и знае защо го е направил. Ние, които не разбираме далечната целнато и същество, казваме Защо Бог е направил тъй света? Той много добре го е направил, а ние не разбираме живота. Христос казва За да разберете великия живот, Търсете първо Царството Божие и Неговата правда. Сега ще си послужа с едно изяснение, един пример, взет из българския живот. От те се ращат противоречията. Един млад българин в турско време, който освършил, приготвил се за учител, повикали го в едно богато село за учител. Той, като разгледал селото, видял, че селените са богати. «Може да се живее», казал си той. Решил да им стане даска. Но като тръгнал, бил малко цигулар. Майка му казала, «Синко, вземи си гадулката». «Е, учител съм, защо ми е гадулка?» Майка му му я дала и пак казала, «Вземи я, синко» да си посвирваш. Той послушал майка си, взел га Отишъл в това село и всички се заинтересували да видят какъв е той. Тогава преценявали учителите по това, как пеят в църквата. Това било на Великден. ден. Влязъл той в църквата и като запял уния тропари, ангел в пиющи всички останали много доволни. Всички му стискат ръката. «Даскале, ние сме много доволни от Тебе!» Един му стиска ръката, друг му стиска ръката, всички го стискали и поздравявали, но никой не го поканил на обяд и той останал на велик ден, без да го покани никой. Отишъл си той вкъщи, но гладен не се седи. Станал, взел си гадулката и отишъл от кръчмата. Там всички ядели и пиели, а той започнал да свири. Отде е дошъл този цигулар? Хайде, половин кило вино и на този гадулар. Дари му и хлебец, и месце, наял се хубаво. Онези и правоверните, като се разчуло за това, казали... Ба, в църквата, тъй да пее, пък тука в кръчмата. Как да се освободим от този даскал? Той ще ни опозори. Викат го и го питат. Защо правиш това? Той им каза, Аз ви пях в църквата, всички ми стискахте ръката, но никой не ме покани в дума си да ме нагости. А е хора ми цигулката и име на Та светските хора разбират по-добре цигулката на гадоларина, отколкото ние разбираме Словото Божие. Светските хора ще се съберат и ще свършат известна работа, а религиозните ще се питат дали е такава волята Божия. И докато ние се намадруваме, Други се наиграват. Следователно, аз не правя разлика между духовни и светски хора. Всеки човек, който живее разумно, съобразно с Божиите закони, аз го наричам умен човек. Ще кажете, какво лошо е направил този гатолар? Този учител много хубаво е направил. Ние сега по някой път мислим дали да свирим с цигулката. Щом не са те поканили на великден на обяд, иди в кръчмата, не бой се! Някой казва. От църквата излезъл и мисли как да се оправят работите му. Гладен си, нали? Иди в кръчмата. Цигулка имаш, свири. Всички тия приятели ще кажат. Дай една чашка на нашия брат, който е дошъл, и веднага работите ще се оправят. Всички тия братия ще те познаят и ще кажат: Идещата седмица пак ще те викаме на гости. Сега, по думата свирене, разбирам всякога разумното. Проявеното в каквото и да е направление, стига резултатите на проявеното да бъдат целесообразни. И тъй Христос казва Търсете първом Царството Божие и Неговата правда и всичко ще ви се приложи. Той Царство трябва да го турим като основа на сегашния наш живот. Сега се проповядват две противоположни учения. Има сега майки и бащи, които проповядват на дъщерите и синовете си, че като млади трябва да живеят по един начин, а като устареят по друг начин. Не, не. Младият и стария трябва да живеят по един и същ разумен начин. Нищо повече. Някой казва, Той е млад. Сега позволявам му се да прави каквото иска, но като остарее, тогава ще стане благочестив. Аз препоръчвам благочестие на младите, а старите да ядат и пият. Младите да се въздържат. Старите да бягат, да им развържат краката, а младите никога да не отстъпват. Но и са стари хора. О нези на които умовете са ръждясали и са стари идеи и трябва да дойде някоя божествена сила да тонира умовете им. Новите идеи да тонират живота им. Една госпожа в Сан-Франциско в Америка 17 години била парализирана. Мъжът й след като опитал всичките лекари Обедил се, че тя е неизлечима. Обаче, във време на земетресението, което станало там, тази жена забравила, че е парализирана, скочила и изпякала навън и два часа я е убеждавали да влезе в къщата. Как е станало излекуването й? Той земетресение е внесло един нов потик. Хората казват, защо трябва да дойдат нещастията? Някой път са необходими нещастията, за да тонират нашия ум в нова посока. И ако във вашия живот дойде едно земетресение, а вие сте били парализирани и после се освободят краката ви, земетресението е подействало на ума ви. И тъй. В общия промисъл и в законите на природата, всичко е предвидено. Всичките тия малки случки в живота, в едно или в друго направление, всякога имат за цел да тонират умовете, да тонират сърцата ни. Що е човек вън от неговия ум и неговото сърце, я ми кажете? Човек има ум, има и сърце, след това и да е неговата воля – и ако имаме един приятел, той трябва да има светъл ум и сърце, възвишено и благородно. Това е то. И българите имат една поговорка. Те казват. По-добре един умен неприятел, отколкото един глупав приятел. Този умният неприятел ще ти даде един добър съвет, а глупавият приятел ще ти създаде нещастие. Следователно, в живота всички уния, които помагат в нашето развитие, в каквото и да е направление, те са приятели. Христос казва: Търсете първо Царството Божие и правдата Негова. Ние почнем да правим разграничение. Ако търсим Царството Божие, дали то и Царство Божие ще бъде в съгласие с нашите възгледи. Върхуто и Царство Божие почива целият порядък на нещата. Не само културата на миналото поколение, но върху него ще почиват всички култури на бъдещото време, когато ще съграждаме нашия живот. Итай! Христос се обръща към нас да разберем отношението на Царството Божие индивидуално към нас. Как ние трябва да го разберем? И тогава в мое ум се заражда следната мисъл. Ако аз казвам на болния Търси първом слънцето и всичко друго ще ти се приложи Има ли смисъл това? Има Всякога търси слънцето и всичко ще ти се приложи Тъй има смисъл но ако аз ви кажа тъй, търси първо винената чашка и тогава всичко ще ти се приложи. Ще ви се приложи ли това? Ще имате два различни опита, следователно от търсене до търсене има разлика. Ако приложим първия закон за Царството Божие, ще имаме един резултат, както от Слънцето. Ако ходиш само по своите желания, ще имаш резултата на чашката и ще ходиш боси си болен и всички ще бъдете болни до четири поколения. Понеже, когато дойдем до Царството Божие, духовните хора подразбират, че щом човек стане духовен, не трябва да яде. Това е криво схващане. Не, трябва да се яде. Но какво? Като духовни хора ние трябва да се научим каква храна е най-здравословна за тялото. Като духовни хора трябва да знаем какви мисли са най-здрави са ума ни и какви желания за сърцето ни. Не е въпросът да ядем, а каква храна трябва да избираме. И следователно, според тази програма, духовният човек трябва да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда. А най-здравословната храна е най-ефтината храна, особено в днешно време, тя е и най-хубавата храна. И той може да опита и да се провери. Днес животът е пак ефтин. Ако пазиш двете правила в яденето, ще имаш един отличен живот. Ще кажете, толкова проста храна, не трябва ли малко, месце, масълце? Това са излишества в живот. Същественото на една дреха, с която дамата се облича, е плътът да бъде здрав и да приляга на тялото, а дали има една панделка червена тук или там? Те са неща второстепенни. Може и тях да турите колкото искате, но после ще ги турите. Най-първо трябва да започнем живота с той, без което не може. Разрешим ли този въпрос? Тогава ще дойдем да разрешим второстепенните и третостепенните неща. А ние всички започваме с последното и вие казвате Ама ние сега да си уредим живота. А как уреждаме този живот? Гробищата по света показват как уреждаме живота. Тук почива един млад, който загинал на бойното поле. Тук лежи една млада, покосена от инфлуенца. И ние въздъхваме. Ах, тия болести, дето ги е братил Господ. Тия болести, ние ги наретихме, те са все наши деца. И сега нашите деца ни измъчват. Ами, кой уморява майка си? Дъщерята. Кой уморява бащата? Сина. Учителят кой го уморява? учениците свещеникът кой го уморява богомолците държавният мъж кой го снема отгоре поданиците началниците кой ги снема техните подчинени защо страдат всички тия хора защо става тъй то е много естествено когато тежестта на един стълб стане толкова голяма, че е непоносима за основата, целият стълб се срутва. Сега ние казваме: Животът не е съграден разумно, съобразно с Божиите закони, с законите, които сега действат, които и в бъдеще ще действат. И тия закони, като ги приложим, ще имаме един отличен резултат. Сега може да се опита стиха. Казва Христос. Търсете първом Царството Божие и Неговата правда и всичко това ще ви се приложи. Сега ще би в преведа един друг пример. При един мъдър светия се явява да се изповядва един млад момък и му казва Свети оче: аз живях много чист живот, тъй както може един млад човек да живее. Но ако съм направил някой малък грях, дойдох при тебе като при много свят човек да ми простиш този малък грях. Старият Светия поискал да изпита младия момък последния начин. Това е една легенда, съчинена в средните векове във времето на рицарите. И казва Светията тъй. Найтин рицар дъщерята се влюбва в един красив момък, но тъй се влюбва двамата, че си дават дума «никога да не си изменят». Но така се случило, че бащата настоява дъщеря му да се ожени за друг и я насилва да се ожени за един, когато тя не обича и тя трябва да измени на своето обещание. След той казва, че е дъщерята дала писмо на баща си да го предаде на нейния възлюбен и в което писмо тя пише, че държи своето обещание, но понеже баща я, я насилва, да, да не би той да се самоубие, понеже той казал Ако ти ми измениш, ще се самоубия Венчава се тя, не изпълнила обещанието си Но и бащата не изпълнил обещанието си, не предал писмото Венчава се тя за другия рицар В нейното сърце се заражда голяма тъга тя иска да се поправи и казва още вечерта на възлюбения си. «Понеже баща ми ме ушени за теб, аз искам да ми дадеш позволение да отида при първия си възлюбен, да му кажа, защото ще ми остане голяма тага, ако той се самоубие». Още вечерта тя казала това. Той поседял, поседял и казал «Иди». Позволявай. Всички гости чакат, тя отива при тях и казва. Вие гости, я ще и пиете, аз имам свой възлюбен, отивам при него да го спася, ще се забавя 3-4 часа, но вие повеселете се, аз ще се върна. Гостите казали. Ние ще чакаме, докато ти се върнеш. Среща я бащата и казва на дъщеря си. Аз не дадох писмото. Ще ми простиш. Минава тя в кухнята, готвачът там се занимавал с огъня, развалил му се яденето, пашат го набил, като че той е виновен. Тя му казала, Неко би! Заради тебе ще му простия. И тръгва тя в гората, там е среща някой разбойник и казва, Та си, млада булка, да я обера, ще живее добре. Но като я вижда колко е хубава, дава и път. Дохожда до реката, среща я някой учелник, който постил шест дена и в този ден щял да яде. Взел я той на гърба си и я пренесал оттатък. Отива при своя възлюбен хлопа-хлопа. Най-после той я отваря и тя му разправя своята история. А той и казва, «Понеже твоя мъж беше добле стените пусна, аз не искам да останеш при мене, ще се върнеш назад». Той уседлава два коня и я връща при мъжа й. Сега ще кажат всички тия хора, бащата, младошеникът, гостите, готвачът, разбойникът, учелникът и възлюбленият и тъйна татък. Питам. Кой от тях е извършил най-голямото самоотричане, най-голямата жертва? Младият момък казва. Няма съмнение, ти ще се върнеш. Нейният мъж, който й позволява да излезе, гостите, които се отказали да ядат без нея, и го твачат. А то във всички тие отказвания се крие по един грях. За пример, бащата е символ на гордостта. Бащата се гордее с децата си. Иска да ожени дъщеря си за един рицар. Мъжът е символ на ревност, защото само мъжа има ревност. Готвачът е емблема на гнева, нали той туря огъня, готви. Разбойникът е емблема на жажда, да задигне всичко. А този учелник, той е емблема на леност. В този разказ учелника, благомолецът означава леността. Само религиозните хора са лениви. Те, като служат на Бога, забравят да работят и тогава те попадат от този грях на леност в манастирите и църквите, дето казват: Подай Господи! Това е един от смъртните грехове. Хубаво е да се молим, но този грях трябва да се премахне. Добре? А онзи възлюбен там ще кажете: Колко е благороден, че той не се е самоубил? Той е емблема на сладострастие. Когато младите се обичат, какво е това обичането? Той е сладострастието. Какво вълнува младите? Любовта им. Любов, сърцето ми трепери. Това е сладострастие. На младата му мая тупа сърцето й. От какво? Един смъртен грях има вътре в душата ти и ти мислиш, че този грях е някое благородно нещо. Да бъдеш баща, значи и да развиваш гордостта. Да си младоженек, значи и да развиваш ревността. Готвач да си, да се гневиш, да бъдеш разбойник, то е жаждата. И най-после казваш: Аз ще стана богомолец. Този светия познава младия човек какъв е. И следователно, вие разглеждайте в себе си какво искате да бъдете и вие ще познаете къде е слабата страна на живота ви. Той значи, да гледаме обективно на нещата. Защото всяка една форма може да роди две неща едновременно. Ако този баща няма основа в душата си, Царството Божие, ако той няма съзнание, че един велик живот му е даден, а мисли, че е някакъв баща и се възкортее, народи деца, и тогава грехът в него се е родил. Защото баща в света е само Бог. Тъй седи великата идея. Ти дал ли си нещо на сина си? Ще кажеш на сина си. Аз съм ти дал живот. Ако си толкова силен, то когато сина ти умира, защо не го задържиш? Казваш. Аз ти дадил синко живота. Тогава а ще умра. Ако ти можеш да ме задържиш, ти си ми баща. Но ако не можеш да ме задържиш, ще позная, че ти не си ми баща. И за това умират децата. Сега тия работи са странични, зато и казвам, трябва да мислим здраво върху нашия живот. Трябва да го пресеем, за да остане божественото, не да се освободим, а да се пасим, да останат в нас чистите божествени принципи. Сегашният живот трябва да бъде резултат на уния велики трептения. И тогава лицето ни, очите ни ще има друг израз. А сега ние седим и има иматруваме. Някога ще се освободи от този грях. Сега можеш да се освободиш. Моментално можеш да се освободиш. Моментално. И мнозина ме питат. Как? Ще ви дам един пример. Някой си богат човек го конят в живота разбойници и да му вземат богатството. Това е един разказ. И като насъбрал всичкото си богатство от скъпоценни камъни, торил го в един съндък. И със съндъка се скрил в дъното на океана, да разбойниците не могли да го намеря. Там седял година, две, три, но нищо не става. Богатство имам, но то не расте, казал си той. Ох, казва, да бях им дал нещо. Той не може да отвори богатството си и да го види. Богатството му на гърба седи. Тогава иде един от великите духове и му казва: Защо седиш тук? Този съндък какво да го правя? Аз мога да те освободя, но готов ли си да оставиш този съндък? Но си ме пита. Защо Христос казва да се освободим от богатството си? Ако ти си на дъното на океана, не заслужава ли си да оставиш този съндък и да излезеш горе на слънцето? Ще има земица, ще ореш? Някой казва Не е ли по-добре този съндък да излезе горе? Не, не и ние сега сме турили тия вълшиви идеи от децата. Трябва да имаме пари за черни дни. Ти вложи в ума на сина си идеята да бъде смел, умен, решителен, каквото и да му се случи. И той е осигурен. Не му тури в ума, че банката си вложи от 50-60 хиляди лева. Възможно е утре тази банка да фалира и този син може да се самоубие. Ти накарай твоя син да уповава на себе си и да вярва в Бога. Това е неговия капитал. Вие ще кажете, той, нашия учител, говори, но не е опитал. Аз ли не съм опитал живота? А зная това, което вие не знаете. Ти и деца огледал ли си? Много деца съм отгледал и други отглеждам. Ти бил ли си женен? Чудна работа. Ти жена живял ли си? Аз разбирам какво значат тия неща. Всички ние сме имали тия мъчнотии. Можеш да преживееш мъчнотиите на другите. Тие мъчнотии аз ги преживявам по друг начин. Можеш да се свържеш с някой човек и да му вземеш всички негови мъчнотии. Мога да ви дам един пример, че един може да вземе мъчнотиите на други го. Можем да направим този опит. Някой човек е пропаднал, носи револвера си и казва... Не си струва да се живее. Аз имам 100 000 лева, питам го. Колко борчи имаш? 100 000 лева под лихва. Давам му парите и отгоре му давам още 10 000 лева. Е, питам. Не вземам ли неговите мъчноти? Тай че човек много лесно може да носи мъчнотиите на хората. Мъчнотиите могат да минават от един гръб на друг. Те са общо достояние на всички, те не са специални. И за и казва Христос, За да разрешите всички мъчнотии на живота, търсете първо Царството Божие и правдата Негова, и всичко това ще ви се приложи. Ама пък не бъдете горделиви. Не бъдете и ревниви. Казвате. Той е ревнив в делото Божие. Често казват. Той е горделив между народа си. Но от какво страдат народите? Друго трябва. Наместо тази гордост, ако бихте внесли любовта, Наместо тази ревност, ако бихте внесли мъдростта, ако наместо гнева бихте внесли в живота си истината и вместо тази жажда за грабежи бихте внесли правдата, и вместо тази леност, на онзи и светия учелник бихте внесли добродетелта, какъв мислите можеше да бъде вашия живот? Ако всички хора са чисти и сега всички отправим една колективна обща молитва, ама сега ще кажете, Светът общия строй е такъв, условията са такива, следователно ние трябва да се подчиним, ще дойде време в бъдеще, то и щяло да стане, еволюцията ще да се измени. Коя е еволюция? Вие тази еволюция виждали ли сте я? Ама биологията. Тази биология виждали ли сте я? Еволюцията е в тебе, биологията е в тебе. Ти можеш радикално да разрешиш всички въпроси и да ги разрешиш не по правилата на гордостта, не по правилата на гнева, на леността, на жаждата и сладострастието. Но още каже някой. Мъчно е. После. Е, то човек, свят живот, не може да живее, но поне да не е голям грешник, умерено да е всичко. Да лъже, то без лъжа не може, но който лъже, малко да лъже. Но който малко лъже и много ще лъже. Никак не трябва да се лъже. Ама тогава каква ще бъде моята работа? Аз не говоря за твоята стара работа. Когато казвам, никога да не се лъже, казвам, старата ти къща така е направена, че Господ ще я заблече, а новата къща, като направиш, всичките камъни, които ще блязат в нея, трябва да бъдат здрави. За новото говорим, ние искаме да преобразим живота. Сега Христос се обръща и казва Търсете със сърцето си дълбоко. Ние се спираме и казваме Големи грешници сме. То е друго заблуждение. Казвате Голяма грешница съм. Какво си грешница? Ама аз съм голям грешник. Я ми кажи големите си грехове. Тогава мязаме, знаете ли на какво? Ще ви преведа един пример за един голям грях. В Русия отива една бедна жена при един светия и му казва Аз съм голяма грешница. Той си помислил и си рекал Кой знае какво е направила дали не е убила някого? Не, не, по-голям е грехът ми. Да не си откраднала. Не, не, по-голям е. Е, кажи какво си направила. Като кърмех моето дете, че падна една капка от млякото ми на ръката ми, и аз го облизах. Те имат такова суеверие. Та ние сега изблизали сме малко мляко. Това не е философия на живота. Големите ни грехове не седят в това. Нашето нещастие седи не в големите грехове, а в малките ни грехове. Първото отклонение оттам започва. Аз на младите няма да кажа да си поживеят малко. Не. Сега като млади ще живеят като хората. Ще кажете, как като хората? Ето кое съсипва човека. Бог е създал този свят и светът има други забавления. Ние можем да си създадем хиляди забавления, още по-благородни. Светът е създаден, ние не сме използвали още природата и онова, което Бог е вложил в нея. Толкова забавление има, а ние още не сме ги изпитали. И сега се проповядва, че земята е юдо-оплачевен. Тази земя е едно велико училище и трябва да изучаваме всички блага, които Господ е внесъл, и върху тази земя да търсим Неговото царство. И ако вие можете в даден момент да измените вашето състояние, в даден момент всички, които сте изгубили смисъла на живота, старите да изменят коренно състоянието си. Вие тогава ще извършите коренен преврат във вашата душа. И уния, които са ви били неприятели, ще ви станат приятели. А сега имате нужда и казвате Дай ми 10 000 лева. Той казва Нямам. Но ако ти почнеш да живееш за Господа, той ще каже Аз знае защо идваш. И ще ти помогне. Ще се отворят сърцата на хората. А сега вратите са заключени защото ние живеем само за себе си. И казвам, днешния век е век на свещения егоизъм, никой не търси Царството Божие. И време е за всинца ни да минем от свещения егоизъм в Божието Царство, което внася хармония във всички ни. Аз не казвам лошо за Той, което е в света. то е много хубаво. Може с едно малко изключение – всички неща могат да се изправят, но трябва майстор. Когато някому се изкълчи крака, трябва ли ние да наместим този крак? Не. Майсторът трябва да дойде да намести крака му на мястото му. Следователно, на сегашния свят трябва да дойде майстора да намести всичките му членове, Омовете ни да се наместят, сърцата ни да се наместят. А ние започваме от външното. И тъй. Когато ме питат някой, аз казвам: Ще ядете, къщи ще имате, ще се жените, деца ще имате, обществен живот ще имате. Но разумно ще се жените. Мъже и жени по любов ще живеят. Приятели по любов ще живеят, по мъдрост, по истина. А сега жената, като дойде мъжът, казва Бива да се поизлъже. Той я пита Къде ходи? Някой път става тъй. Не искам да казвам имена, които ги има тук. Къде ходи Венке? Унази невенка отговаря Е... Тук, до една своя приятелка. Пък тя не била там. Никъде ние не говорим истината. Като дойде някой да ти каже, в какво вярваш? Той ще започне с загубиколки. Е... Право на истината, ще кажеш. Аз вярвам в живата любов, която носи живот в света. Аз вярвам в мъдростта, която управя хората. Аз вярвам в живата истина, която ни показва пътя. Вярвам в живата правда, която дава право на всички. Вярвам в живата добродетел, която е основа на всички домове. Има ли смисъл? Има. Ще кажете, аз вярвам в това, в онова. От 8000 години вярваме и нашето вярване свършва с неверие. И сега има същите спорове. По-голяма смелост се иска. Смели да бъдем, да служим на Бога, да се засрамите не от мене. Всички трябва да се засрамите, че ние сме лъгали нашия баща. Ще кажем Татко, ние ще служим на тази земя. Ти си е направил и днес ние за тебе ще живеем. То е то новото учение. Може ли да го кажете ще дойде изпавление. И тогава няма да се скриете в гората. Пролет ще има, ще ядат и ще пият хората, но ще ядат и пият по любов. И тогава в Синца можем да се разбираме, на този език разбрано можем да си говорим. Итай. Търсете първом Царството Божие и Неговата правда и всичко това ще ви се приложи. Щом турим тази основа, тогава ще имаме условия да проучаваме дълбочината на битието, дълбочината на небесата, на звездите, на далечните светове, на другите същества, които са минали нагоре по тази иерархия. Но ние в тази забавачница трябва да минем курса си и добре да го минем. И сега? Искам да не оставя в душите ви и в умовете ви, че това учение не е обосновано. Всичко, което ви говоря, аз съм го проверил. И дето не е вярно, постоянно го коригирам. И съм намерил, че и което е вложено в живата природа, е неизменяемо. И ако един ден хората повярват, само да повярват в тази жива природа, ще се измени техния живот. Българите трябва да идат в Англия, да изучат вътрешния и интимния живот на англичаните, а не как се управлява. Оттам може да научим нещо добро. Какъв е интимния живот на американеца, интимния живот на германеца, на гърка? Във всеки един народ има добри черти. И ако ние искаме да се ползваме, трябва да влезем не във външния, а вътре-вътре, в интимния живот. И вие сами запознайте се интимно. И аз искам, и като влезеш в интимния живот на един човек, ще влезеш си изоти обуща. И ще чакаш твоя брат да те покани с всичкото си почитание. Той е твой брат. Неговата душа е подобна на твоята. И той плаче, и той страда, и той има същите слабости. Синца ги имаме. Ама той бил големец, цар. Всички имаме едни и същи нужди а другите неща не са съществени. Той трябва да го съзнаем. Ние имаме нужда в този свят и в той свещено здание на нашето битие ние трябва да се уважаваме, да знаем и прилагаме правилата на божествената мъдрост. И сега навсинца ви казвам да любим. Как? А, ако ти обича някой, то е защото у парици имаш. Но като бръкне да ги извади, обичта престава. Обичта е външна, но той и Божественото вътре в нас, ще ни даде всичките блага и богатства. Има затруднения, които ни очакват от сега нататък. И сегашният човек, тъй както аз го гледам, Неговото тяло, както е направено, то е и хубаво и лошо направено. И когато ние се приближаваме при хората, при съвременните хора, ако вашето обоняние е развито, какъв смрат има това тяло? Това нещо не е божествено, ние не сме изчистили телата си. Аз сега се радвам, че има бани, но бани да има и вътрешни, за умовете ни и за сърцата ни. Аз харесвам, когато под ногтите няма черничко, отлично е това. Но вътрешните ногти... Гледам, космите са много загладени отвън. Да, харесвам този и външния човек, човек, когото е Господ. Но и когато започнем отвътре така трябва да правим. И право е казал апостолът да обновим вътрешния човек. А този човек само чрез любовта, мъдростта, истината и добротетелта само чрез тях можем да го създадем. И тъй Основната мисъл Търсете Царството Божие. Направете един коренен преврат в себе си, да бъдете готови на смърт и живот за Бога. Да кажете, от сега нататък, каквото и да ме сполети, аз ще живея за Бога. Но не да знае целият свят. Вие душата си да знаете вътре в душата ви и да стане един преврат. Някой казва, раздай имането си. Да, но разумно ще раздадеш. Апостол Павел казва, ако раздам всичкото си имане, а любов нямам, нищо не съм. Разумно ще даваме, разумно ще мислим, разумно ще чувстваме. Разумност трябва навсякъде и във всичко, което е вложено вътре в това Божествено царство, което трябва да търсите в сърцето си. Сега не говоря само за младите. Младите са отражение на старите и каквито са сега старите, такива ще бъдат младите. Старите са огледала за вас, ако се огледате, изтривайте се и изчитайте старите хора за свещени. Понеже щупи ли се огледалото, и вашата работа е свършена. Търсете първо Царството Божие и правдата Негова, и всичко това ще ви се приложи. Това е то разумното. Неделна беседа, държана в София на 26 февруари 1922 година.